Подає ширшу інформацію про ці події, але на жаль, не уточнює, коли вони сталися. І Ярослав Ярослав Києву і посадив в Новгороді Костянтина Добриниця. І родися у Ярослава син Ілля, і посадив в Новгороді і умрі. І потом розгнівався Ярослав на Костянтина і а сина свого Володимира посаді в Новій На жаль, літописи не донесли до нас хронології цих подій. Історики ж датують їх по різному. Соловйов гадав, що Ілля був посаджений на Новгородський стіл 1019 року. Це припущення підтримав Рапов, який також стверджував, що ув'язнення Костянтина сталося 1020 року. Згідно з Яніним, Ілля був новгородським князем від 1030 по 1034 роки, а посадництво Костянтина тривало з 1016 по 1030 рік. На думку Рибакова, яка, очевидно, є найреалістичнішою з цього питання, запис про арешт і страту Костянтина Добриніча стоїть не на своєму місці. Погодившись із 1019-1020 роком як датою вбивства Костянтина, ми з необхідністю мусили б визнати, що арешт його стався у 1016 році. Але ж ми знаємо, що Костянтин брав дійову участь у долі Ярослава у 1018 році. За повідомленням повісті «Минулих літ», саме Костянтин не дав Ярославу втікти за море. Ярослав уже прибігши нову городу, хоча ще біжати за море. І посадник Костянтин, син Добрині. Сновгород – це Расекоша, Людія, Ярославля, Рікоща. Хощимся і ще біті з Белеславом і Святополком. Рибаку вважав, що це втручання Костянтина в спроби Ярослава могло залишити в його душі неприємний спогад. Воно, звичайно, не призвело до негайної розправи над посадником – Ярослав у цей час дуже потребував союзників, але в майбутньому, очевидно, зіграло свою зловісну роль. Великі можновладці, як свідчить досвід історії, не прощають своїм прихильникам того, що вони стали свідками їхньої розгубленості. Не виключено, що й пізніше двоюрідний дядько, яким насправді доводився Костянтин Добриніч Ярославу, давав зрозуміти, що справжнім господарем у Новгороді був він і ніхто інший. Особливого вияву тенденція урівнювання новгородських посадників із київськими князями, як думав Рибаков, Набула в часи посадництва Остромира, але почалася ще від Костянтина. При дворі останнього, очевидно, склалась і повість про Ярослава і мужів Новгородських, у якій князь показаний не в кращому світлі, а рятівником драматичної ситуації зображено розважливого і мудрого посадника. Політичні амбіції Костянтина, звичайно, могли стати причиною його усунення з посадництва, але чи достатні вони для його страти? Здається, у взаєминах Ярослава з Костянтином сталося щось більш суттєве, ніж вияв амбіції останнього на його рівнорядність із князем. Характерно, що страта відбулася не відразу після арешту Костянтина а через три роки, впродовж яких він перебував ув'язненні в Ростові і Муромі. Складається враження, що впродовж цього часу Ярослав довідався про щось незвичайне в діяльності Костянтина.